Hjärtligt välkomna till Demokraterna Radio SD, din nationella röst i Eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Den här sändningen går ut första gången lördagen den 15 augusti klockan 14.00 och en repris då på söndagen den 16 augusti klockan 9.00. Eh, och vi har även en andra repris på torsdagen den 20 augusti klockan 20.30. Och, och idag är det Staffan Arnberg och, och David Bergqvist som sänder nu ja. en timme. Och den här sändningen går även att få in på Radio SD.se Och det går att lyssna direkt också på naradio.se. Sprid gärna ut det till alla vänner och bekanta- Beställ gärna infopaket på vår hemsida som lyder www.sverigedemokraterna.se eller ring till kansliet 08 50 00 00 50. Det är bemannat vardagar 10 till 17 men beställningen kan göras dygnet runt. Vi har vårt partiorgan där det står mycket intressanta nyheter www.sdkuriren.se Ja, Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti.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 Dagens system leder ofta till att insatserna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Ja, kärle lyssnare, vi har glädjande nyheter. Vi har slagit rekord här i opinionsundersökningar. Det är alltså United Minds i samarbete med Sint som har då ställt frågan till 1066 personer som intervjuades mellan den 18 juli och 12 augusti. Och det svarade upp då på frågan, vilket parti skulle du rösta på om det vore val till riksdagen idag? Och då har vi då nått rekordhöga 5,6 procent. Så vi applåderar högt här och eh, Sverigedemokraternas partiordförande Jim Åkesson är ju givetvis eh, synnerligen nöjd och eh, säger att det här har vi väntat oss och vi är en bit på vägen här, Stor Aftonbladet här på torsdagen den 13. Augusti Och eh, en analys här för vår framgång eh, säger att eh, det som röstade på Piratpartiet då, i, idag, eh, många väljer då att, att lägga rösten på SD istället. Har du någon kommentar, David? Ja, det står här också att eh, vårt mål är 6-8% och detta är en bit på vägen. Och det är också den högsta siffran som något eh, institut givit oss. Och det här uppmärksammades ju också även i eh, dagens nyheter i eh, går då. Fredag den 14 augusti. Eh, på ledarsidan där man då har gjort en, eh, ja, en liten eh, artikel kan man säga. Där det står arga unga män då. Och eh, lite längre fram här då så. Man menar på att eh, eh, både... Då, som har en ung man då, då, som partiledare och Sverigedemokraterna de vill då eh, ja, de visar ett klart missnöje man. man skriver här bland annat att det, det är knappast troligt att bägge kan ändra riksdagen nästa år eh, delvis låst det om samma väljare men eh, framförallt eh, lär uppmärksamhet kring det ena partiet ställa till det ställer det andra partiet i medieskuggan. Sverigedemokraterna ligger tyvärr, tyvärr säger man då Bättre till i utgångsläget. Partiet har byggt upp en landsomfattande organisation. Och har i flera opinionsundersökningar legat över 4% spärgen. En undersökning från United Minds. Som publicerades i Aftonbladet i förrgår. Eller igår som det står här. Då, gav då 5,6%. Opinionsföretaget tror att det delvis kan röra sig om en överströmning då från, från Piratpartiet. Som backar till 2,9% i undersökningen. Och eh, jag har väl tidigare varit som närmast detta resultat så var det väl 5,5% i en mätning av Centiori Research vill jag minnas. Att mm. Ja, så att det går ju framåt här och eh, det ligger ju verkligen inom räckhåll då 6-8%. Procent. Eh, jag häng kvar vid radioapparaterna för ni kommer snart få höra en bandanintervju intervju med Gun Kullberg, känd radioröst här på Radio SD i många år när man bestämt cirka 15 år någonting tror jag. Mm. Ja, jag lyssnade på Radio P1 här den 29 juli. jag tyvärr lyckades inte uppfatta uppgiftlämnaren här. Ämnet var att nu ska butikspersonal utbildas i hur man ska sälja till HBT-personer. Förespråkarna här invänder sig även då mot den ensidiga reklamen. Men då menar jag så här då, men då ska du även en greve med monockel, vaxad mustasch, engelsk jakthatt och golfbyxor få vara med. Det får han ibland, men enbart på ett nedsättande sätt. Minoriteten ska ju självfallet bemötas på ett lika värdigt sätt som majoriteten. Så allt är en enda stor bluff. Och det hela handlar om makt och intentionen är kanske att rent ta över makten. Sverigedemokraterna är det enda parti som bemöter alla lika. Alltså dagens småföretagare med dess anställda har inte råd att inte bemöta alla på ett värdigt sätt. Det är även anställning när man då anklagar småföretagare att vara potentiella rasister. Småföretagare har inte råd att vara rasister, även om de skulle vara det. På riktigt så har de, kan de inte vara det för att en småföretagare vill ha den bästa anställda. Sen spelar det ingen roll om man är... Uh, gud eller kommer från uh, Säffle eller Ruganda Det har inte, inte någonting med det att göra Ja det är precis som Jimmy Åkesson påpekade i den här Debatten där mot Mona Sahlin Att uh, Mona Salin, hon vill ju hävda att många Känner sig diskriminerade uh, på arbetsmarknaden Om de inte mm. får ett arbete på grund av Sitt utländska namn eller vad vad det nu kan vara om man bryter och så vidare. Och då menar jag han att det var ett visst antal anmälningar då. Men det var noll eh, Just det. Fe, fe, fe, ja. Ja, domar så säga. Man då försöker noll... spela på det här ja. för att få någon skadestånd då. Och tyvärr har det väl lyckats ibland. Och ibland kan jag säga då inte att det inte förekommer. Det är inte det jag vill säga. Men, men de har, man har ju hossat upp det här till gjort en hön av, av en, en fjäder va? Men, men det är helt enkelt för att vara krass. Man måste sälja helt enkelt. Speciellt med dessa lågkonjunkturtider va? Mm. Men det gånger man upplever då själv då som kund som ett otrevligt bemötande Beror ju oftast på hur man själv uppträder Kunden har alltid rättigheter i Sverige Och det är ett mytomspunnet devis En kund kan inte ha rätt han har fel I USA får du som regel genomgående högklassig service Men är du som kund och otrevlig och försöker mästra När du inte vet vad du pratar om då blir det genomskådda på direkt och en sågadjens med fotknölarna. Och den kulturen tycker jag vi borde ta efter här i det mångkulturella Sverige. Alltså ytterligare ett bevis på att den svenska mångkulturen är en bluff. Så gör man helt enkelt inte. Sverige heter det. Då vill jag att ni går in på min blogg. Ja, det är ingen blogg i vanlig bemärkelse. Men då går ni in på Då Inga dubbelven och blogspot med ett g- det är en, en lång artikel det som jag har annonserat, eh, gjort reklam för tidigare. Då. Där kan ni belysa mycket den här problematiken. Ja, jag hörde då på PTN här. Eh, igår blev det då, eh, 14 augusti. C.G. Hedén från Vänsterpartiet. Han vill avskaffa upplysningsplikten för HIV, om man då bär på HIV. Idag dör man ju förtjänt av AIDS- men för några år sedan skulle detta kunna klassas för ett potentiellt mord. Eh, men jag menar, Sverige består ju här av märkliga individer. Om, om en svensk uttrycker infam och invektiv mot invandrare- ska detta straffas hårt. Men att inte upplysa att inom situationstecket dödlig- men i alla fall obotig sjukdom, då ska man gå fri. Jag, jag förstår inte att bara komma på en sån sak. Det, det är alltså viktigare att få utlopp för sitt ego- Alltså att få utlopp för sin sexualitet eller att visa kärlek och omtanke Till sina medmänniskor Det är ju vad Vänsterpartiet och vill förespråka De som nästan haft patent på kärlek tidigare. Säger, säger sig föresprågan mm. Ja just det Men jag menar att Sverige eh, Är ju paradoxernas land Vi är altruistiska när det passar Och vi är egoistiska när det passar Och det är då ofta samma personer Från vänstern som Så länge satt den här perversa internationellt kända prägel på Sverige Så jag menar att Sverige är ju på väg mot en total moral- och normupplösning och det är en av Sverigedemokraternas huvuduppgifter att vända 180 grader på denna mörka väg och gå mot ljusets väg det vill säga till empatins och kärlekens väg det var jag tror. på mm. eh, ja, vi kan ju då diskutera här det var en brand i Rinkeby och där var det ett, ett vittne som ville vara anonym. Och det, det säger liksom en hel del om situationen, att man inte vågar då gå ut med sitt namn där. Sen, det här var ju då för ett par veckor sedan mycket tragisk händelse där. Det var ju representanter som intervjuades där från muslimska föreningar av SVT. Men har man någon gång varit med om att intervjua en kristen representant i en liknande situation? Så att det är ju... Det kommer tusentals människor... För att, för att dela sorgen. Det är inget fel i det. Det är, det är en djupt tragisk händelse och våra tankar går givetvis till det drabbade. Men vad vi vill säga med det då hur, hur mycket folk deltog i de här barnen som blev mördade av den här tyska kvinnan Schürer, vad hon heter? det är så konstigt. Och det, jag menade att religionen det dit ville komma. När man då intervjuar då muslimska representanter så borde folk reagera för att religionen är så viktig och därför kan den bli så pass eh, farlig om den frankas för mycket i, i, i Sverige. Utan här bemöter vi alla lika i vi vissa sekulariserat land och det spelar ingen roll vilken religion man har. Och, men det har mycket att göra med att islam är inte bara en religion utan det är även en politisk rörelse där många förespråkare vill, vill införa sharia-lagrar. Så inte att de här vill göra det, men att det förekommer ju mycket. Ja, det gör det säkert. Jag kommer att tänka på det när du pratar om det här med att kunden alltid rätt för de tidigare. Ja, ja. Det, det, det, det. Är lite, det är lite annorlunda i USA. då Att eh, man låter sig inte sättas på en person en som person som har fel. då. Eh, och eh, det är väl lite så även i Sverige att eh, man har väl eh, under en så lång tid nu eh, försökt att eh, tillrättvisa människor när man har fått uttrycka sina åsikter. Eh, folk blir dömda eh, till exempel till hets mot folkgrupp och liknande brott. Va? Och, det, och blir man inte dömd för ett uttalande så kanske man blir mindre socialt accepterad och så vidare. Va? Och eh, sådana saker får även svenskarna att bli eh, rädd för att säga vad man egentligen tycker. Och jag tror att det bidrar väldigt mycket till att man inte. Mm. Jag vågar säga från man vet att en människa uppenbarligen har Precis. fel. Man vill inte stötas med andra människor mm. helt enkelt. Det som vår andra vice ordförande Anna Hagvall som härstammar från Ungern som upplevt kommunismen hon menar då på något sätt att det ingav paradoxalt en viss trygghet. Där visste man att det var förbud och åsiktsförbud. Man visste det. Man, man, man, var, man var på ett sätt trygg i det. I mm. Sverige. Mm. Tycker det här tror man att man har yttrandefrihet mm. och, och åsiktsfrihet. Och och, men man har det inte. Yrkesfrihetsuddövande också. Då? Ja, visst. Så jag menar, det är ju falsk marknadsföring mm. om något. Mm. <laughs> ja, ja, då, då David mm. så ska du presentera mm. vår ja, intressanta intervju här. Vi ska få ha ett reportage här nu, –med Gunn Kullberg. Men vi inleder först med att spela lite musik. Godmiddag! Välkomna till Sverigedemokraternas sändning– –från 88 MHz, Stockholm City-samblare– –där vi hörs varje lördag mellan 14 och 15, för er som så önskar. Idag är det lördagen... Den 30... Ja, så här kunde det låta för fem år sedan– –när Gun Kullberg presenterade Sverigedemokraternas närrådiprogram. Eftersom det har gått några år– och förekommer flera förfrågningar från lyssnarna så tog jag Karl Linusson kontakt och åkte ut och hälsade på Gunn i en av Stockholms närförorter och Hon mådde bra kan jag lova och resten får hon nu berätta själv Det är grupp A det vill säga Viktor och jag och Kurberg, som har det här eftersom det är fem lördagar den här månaden Det började ju 89 då hade jag ju varit skild en hel del år. Jag skildade med 81 och bott här ensam. Och ja, då fick man lite mer tid över att börja reflektera och vara i samhället. Jag var ju väldigt mycket ute och oroade mig från början, men var jag sökade jag mer meningsfullt. Och då råkade jag en kväll se i ett Öholms program på tv. och Där var två stycken grabbar från Sverigedemokraterna med. Och jag tyckte de var så väldigt, väldigt bra och intressanta att lyssna på. Och så var det precis det överensstämde med vad jag själv hade börjat fundera över. Jag började bli lite intresserad av, av samhället när jag blev ensam. Och då fick jag tag på dem. Det var lite svårt att hitta dem i telefonkatalogen. Men jag fick tag på dem och ringde till kansliet. Och då fick jag ju partiprogram och det lusläste jag för att man var väl lite rädd. Man hade ju hört en del av Sverigedemokraterna att det var rasister och nazister och ja, vet du, den där vanliga epiteten man fick då. Men jag frågade, jag ringde nog var och varannan dag och frågade och frågade och frågade. <laughs> och då tyckte jag att det var så trovärdigt, det var så sakligt och... Och sant och riktigt, så att jag blev ju mer och mer intresserad. Jag tänkte det här är nog min melodi. Och då frågade en av killarna, vad var blodförande då, om jag ville ställa upp och komma och prata lite grann för närradion. Och då träffades, det var två stycken från styrelserna, så var det jag som träffades på I Någon av dem bodde där då. Och så stod det en liten mikrofon på bordet. Men jag trodde bara att vi satt och pratade så här, bara pratade inte allmänt om allting från början. Men det visade sig att de spelade in det. Och det tog vi den här radiosen. Och så blev det någon mera gång sådär lite. Ja, små inslag. Mindre mindre inslag. Och till slut så frågade jag om jag inte kunde få göra något program själv. Alltså en del själv. Och det fick jag ju mer än gärna. Men då hade jag ju ingen inspelningsapparatur själv. Utan jag var nere på kansliet så låg på Södermalm på den tiden och satt nere där och gjorde inspelningar och så blev det längre och längre program. Och sen delade jag programmen med en som hette Östen som arbetar för SD också. Jag tror han var gammal för detta fjärdingsman. Tyvärr är han död med det här laget men han var väldigt bra att arbeta med. Och vi, då delade vi programmen så vi tog en halvtimme bar. Sen blev det mer och mer som att det kom... Ja, man blev inblandad i så mycket annat också. Det var ju inte bara närradion, det var ju bara... Från början så var det ju så mycket... Man, man satt ner på och väck huvär och stoppa in i, i ja, broschyrer och sånt där. Och när jag började ha mina egna närradioprogram då var det ju väldigt, väldigt mycket jobb mycket mer jobb än jag hade trott från början. Jag hade en gammal skrivmaskin i det laget, och då vet jag att när jag hade någon halvtimmes program så blev det 16 av 4 sidor maskinskrift. <laughs> så läste man igenom, och pluggade in det liksom för att eh, jag ville aldrig det skulle höras att man hade manus utan det skulle röra sig massalt och prata ganska spontant. <laughs> det här har jag ju ingen manus Nu är det verkligen spontant prat. Men jag började ägna mer och mer tid åt SD. För att eh, den karriär inom situationsteknik som jag hade haft och i 30 år som markservice till min, en man i karriären. Och tar hand om mina barn och, och dagbarn och sånt där. Det, det var en slut. Det var lite tomt. Så att det blev väldigt mycket tid över för SD när jag väl kastade mig in i politiken. <laughs> Det blev nästan för mycket jobb tyckte mina barn och barnbarn då För de, de ansåg att de var tvungna att beställa tid för att träffa sin mamma och mormor Det fick jag påskrivet några gånger Men det är ju, det var ju, när kansliet flyttade till på den här sidan Stockholm Var lite närmare, då var jag ofta där nere och kunde passa telefon och Ja, och då var det väldigt, väldigt mycket att göra det här med, bros med broschyrer och utdelning av broschyrer. Det var åtskilda var tusen broschyrer som man hade delat ut på olika ställen. Och då får jag ju runt också på olika ställen. Så jag höll torgtal på en del ställen bland annat i min hemstad Strängnäs. Där har jag född upp Så det var en ganska. Det var en ganska rolig grej att stå på sitt gamla torg och tala för en massa människor. Drabbade tyvärr min syster. Hon blev i slutet under det parti hon var med i. Så illa var det på den tiden. För det här var ju ganska länge sedan. Hur länge sedan om det, det 20, 20. Nej, nej, så länge sedan är det inte jag var ute och pratade på lokaler och på torg. Det är det väl inte då, på 90-talet? Tio år sedan. Ja, det är nog jag. Och då var hon aktiv medlem i ett, i ett annat parti. Det är bara så att de, de måste, hon är en man sympatiserar med oss i alla fall. Oh. <laughs> så att där har jag ju trogna supportrar nu för tiden i alla fall. Men ja, så fick man, blev man utsatt för hotelser och sånt där. Jag kunde ringa mitt i natten och säga, jag vet hur det, det går och du ska hålla tyst. Och då försökte jag, men nu när du i alla fall ha väckt men kan vi inte diskutera saken? Men då var det bara ett att Och det var ungefär som på, när jag var med på flygbladsutdelning på Normans en gång. Då stod de här maskerade, där vi ju och sådana där, våra vänsteraktivister och sådana, så kastade flasker och sten på sig, så kom det en av dem gående över torget alldeles öppet. han blev ju inte anfallna av oss på något vis men jag hejde honom som en hörre när du i alla fall här, kan vi inte prata om saken Inte intressant! <går> så det var inte intressant att diskutera men de, de överföljde mig med något tillfälle och tog ifrån mig mina flygblad och sånt där det är lite upptäckt och vid ett tillfälle så hade vi begärt tillstånd att ha något torgmöte vid Särgeltorg. På plattan där men, eller vi skulle träffas för Akademinbokhandeln tror jag. Men det, vi fick, det blev indraget så att det, det blev avlyst. Men jag åkte dit ensam och hade en massa broschyrer med mig. Och polisen kom då och frågade, jag sa, men varför har ni så mycket poliser här? Vad är en fråga? Ja, Sverigedemokraterna ska komma nära. De kommer inte säga ja det är ju avlyst, jag är ensam Sverigedemokrater. Så de hade svårt att tro mig. Men så fick ju de här antidemokraterna, som jag kallar dem, fick syn på mig i mina flygblad och, och gick till angrepp. Så då var jag faktiskt tvungen att ropa på polisen så de får <laughs> och skydda det här. Men de, de ger sig inte för att ge sig på en ensam äldre kvinna. För jag var ju äldre redan då. Jag var ju nog ungdomlänse när jag gick med i partiet. Så det, det var ju lite, lite upptäckt. Och vid något tillfälle vi hade sådant här möte i medborgarhuset. Och då stod de ju på trappan, de här sattuvade grejerna. Och jag tog för givet att polisen skulle skydda, för de stod lite högre upp i trappan så stod det ju fullt med sådana där avfallhängar och sådant. Så jag bara gick upp för trappan och jag skulle bara in på ett möte som var utlyste ordentligt, snyggt och fint. Och jag tror det var Janne Milsson som skulle prata där. Och då stoppade jag mig och knuffade mig ut för trappan. Och det tyckte de det var ju toppen av, av grejer att göra, att skryta med på hemsidan, att de hade knuffat. För då var jag med i partistyrelsen också på den tiden, så det var ju en verklig bedrift att knuffa en äldre kvinna. Han med är för medvaringsstrappad när hon var Sverigedemokratisk alltså det, det är Så Det är så typiskt de, för det skryter med på hemsidan. Och det minnet det har jag kvar i höger brist fortfarande. Skadade mig då, och polisen stod ju för trappan och de såg ju där, Men de tog inte upp min anmälan. Så jag anmälde polisen för att de inte tog min anmälan med en gång. För då kunde jag fortfarande peka ut vem det var som hade knuffat mig. Men de tog inte upp anmälan då. Så då blev de juanmälda av mig. Men det blev nedlagt förstås. Men det, det tyckte jag var... Det var, det var en dålig stil. Det hade nog... Det har fungerat annorlunda nu tror jag för att polisen är medveten om att vi aldrig har ställt till bråk utan det är alltid vi som blir angripna och det är polisen väl medveten om nu för tiden. Det, det har jag tydligt märkt. Jo, vi, ju, vi reste ju runt, vi var uppe i Dalarna, och bildade lokalförening och vi har varit i Nynäshamn var väl vi var ute för något tillfälle och delade Flygblad. Och, ja, det, var så, det var så mycket att göra hela tiden med allting annat. Så det blev ju mer och mer med att man hade de här radioprogrammen. Arnold Boström har ju varit med mycket. Men jag var ju ensam ansvarig utgivare i många år. Från allra första början så var det väl en som Thomas Johansson som var ansvarig när jag började med radion. Ja, förresten första gången, åh vad man var rädd, var man var nervös. Men benen skakade på när man skulle gå in och sitta och veta att det gick ut i radion. Men så småningom så blev det ju en bana. Så att, eh... Men, vad fick du materialet till det? Tid tidningar. Tidningar och radio och tv ja Jag kommer ihåg att när man låg i sängen och läste Dagens Nyheter på morgon Det hade jag alltid en sax bredvid sängen För att man klippte ju ur så mycket Och klippte man inte med en gång, då tappar man bort det Utan den såg ut som ett såldtidning När jag läste på morgon Samlade man sådana där saker Och naturligtvis alltid från så man, tv och radio och sådär men tidningen är väl den bästa källan i alla fall om man ska skriva. Sen har vi ju en underbar kvinna som heter Inger Mattsson som har skrivit så mycket bra saker. och ger sig på makthavare och politiker med sådana där vassa repliker. Hon är fantastisk och vilken research hon har. Så att Sen har man verkligen haft glädje av i den här radion för man har plockat ur hennes material. Och det har alltid varit aktuella och intressanta saker- vi var, när Jonas och jag hade, Viktor och Jonas Åkerlund, jag hade programmen. Vi fick mycket beröm. Folk tyckte att det var intressanta program. vi hade alltid ämnen då som vi skulle ta upp. Och man skrev väl en del om det, men mycket var helt spontant. För det finns ingen som är så fantastisk, Jonas och Åkerlund, att kunna fortsätta helt spontant. När jag kom av med våra sändningar, så där, då var bara titta lite vädjande. Så fyll här ni och fortsatte så långt. Så det brukar inte märkas. Att det var något sådär. Du lyssnar på Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och redan eh, nyss hörde det var Buggles med, med eh, Video Kill the Radio Star. Och dessutom innan så hörde ni då en intervju med... Gun Kullberg känd radioröst här på Radio SD under många år När man bestämt cirka 15 år Och jag vill framföra min varma hälsning här till Gun Och hoppas att du sitter och, och, och lyssnar på oss Och det var ju tack vare dig då som jag har blivit hyfsad här nu i alla fall ja, Jag vet inte vad jag ska säga men det var du som lärde upp mig på, I början här och jag kommer ihåg hur nervös man var då första gångerna Och eh, man är ju amatör på området men eh, det har gått bättre och bättre om mm. man suttit här i 6-7 Någonting blev det väl Ja, och sen inledde vi den här Reportaget då med Ultima Och de framförde då låten Polthava, och det gjorde vi med anledning av att det var eh, Det år 2009 Och det var alltså 300 år sedan då Som slaget vid Poltava ägde rum Och eh, Vi fortsätter i programmet här nu Och eh, nu handlar det om Gabriellas funderingar här ifrån st kuriren och det är alltså från den 27 juli, och hon skriver så här Årets tema är hetero, nu ska HBT-rörelsen gå in på nya områden med, efter framgångarna med de stora frågorna om samkönade äktenskap och adoption för homosexuella par, skriver Gabriella, i en insändare Claes Nyberg, homosexuell Ordförande för Stockholm Pride beskriver hur han själv eh, känt av det som HBT-rörelsen kallar för heteronormer eh, i samhället. Han eh, exemplifierar med hur det är att eh, träffa nya människor som inte känn, känner till hans homosexuella läggning. Och eh, säger att det går, går åt mycket energi att eh, ständigt fråga sig om eh, han ska berätta, berätta eller inte. Alltså om man är homosexuell då Att han är det Det finns dock många olika normer i samhället Och knappt en enda människa kan, kan tillhöra dem alla En norm innebär ju att en majoritet av befolkningen tillhör den grupp, gruppen Eller lever under de omständigheterna En förenklande generalisering som egentligen inte innebär att man Sätter något värde på den ena eller den andra gruppen jag tror att i det kretsar som Claes Nyberg rör sig Är inte all, hans sexuella läggning något problem Eller ens något som folk funderar två gånger över Men vad, jag, vad vet jag? Jag är ju själv en del av den förtryckande heteronormen I vilket fall som helst så kan jag känna viss sympati För hans ständiga brottande med denna fråga för hur kul tror ni det är att träffa nya människor och ställa sig frågan om man ska berätta om sin partitillhörighet eller inte? Ska jag säga det eller inte? Är det bättre om du får höra det från oss eller, eller läsa det i tidningen? Jag väntar nog tills vi lär känna varandra lite bättre. Hur kommer de att reagera? Kommer de att sluta höra av sig eller kommer de att komma med rasistanklagelser? Kommer jag att få en chans att berätta vad jag egentligen tycker? Eller kommer de att bestämma sig på förhand för vad jag tycker och tänker? Och anledningen till att all denna energi går åt till dessa funderingar. Jag och min man företräder en politik som, som företräds av regeringspartier eller deras samarbetspartier runt om i Europa. Men som antingen vara extrem här. Vi behöver dessutom inte bara oroa oss för vad nya vänner och bekanta ska säga om, om eller när vi får veta. Vi måste dessutom fundera över vilken information som läcker ut om oss på internet och i massmedia eh, av ren självbevarelsedrift. Jag vill inte att någon ska veta var, var vi bor eller vilket eh, telefonnummer vi har, eh, vad, vad våra barn heter eller var våra föräldrar jobbar. Är det här frågor som HTB-personer måste fundera över 2009 i Sverige? Oavsett vad jag tycker och i frågan om samkönade äktenskap eller homoadoptioner så anser jag att HBT-personer har samma rätt till exempelvis arbete, sjukvård och rättstrygghet som alla de som ingår i heteronormen. Våld och förtryck kan aldrig accepteras. Frågan är om den allmänna uppfattningen i Sverige idag är... Att vi som inte ingår i socialliberalnormen har samma rättigheter. Säger då alltså Gabriella Johansson så långt. Ja, Att... kärlyssnare. Ja. Nu blir det dags för pausmelodi. Och nu är det kräftfesttider här så ska vi spela Sigvard Hallgren och kompani. Tiptopband, en komposition av Sven Rino och A. Persson, inspelning från 1938 på Colombia heter vänkrets. varsågoda. Ja kära lyssnare, ni lyssnar på demokraterna Radio SD Din nationella röst på 88 MHz i Stockholms närradio Och i det stycken ni hörde nu så var det Kräftans vänkrets eh, En inspelning från 1938 på Columbia Det var Sigvard Hallgren och kompani som framför det här Och det var ackompanjerat av Tip -Top Band och i dessa kräftskivor Eh, partiets eh, tid. Det var så alltså fortsätter vi när vi ändå låg på så vi fortsätter väl, Vi tar väl en kräftskiva till. Och det, ja, det är också Sigvard Hallgren och Och också Tiptopan och det är också en komposition av Sven Rynaud och, och, och A. Persson och det är också en inspelning från 1938 på Colombia för den som inte ser där här det låter nästan som eh, han från Vetlanda där. Jag eh, frisk. Eh, och då ska ni få höra då, eh, först hörde ni alltså kräftens vänkrets och nu ska ni då få höra det till Alla tiders kräftskiva. Varsågoda. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio ST, din nationella röstigheten på 38 MHz. Och det stycket ni hörde nu så var det Alla tiders kräftskiva med Sivard Hallgren och kompani med Tip Bandens inspelning med 38, alltså drygt 70 år gammal. Ja, kära lyssna. idag har vi en lag som heter hatbrottslagen. Det innebär att brott med fokus på etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religiös religionstillhörighet, eller personer med handikapp ser som allvarliga och ska ha högre straff på följd. Men det finns ett undantag. Det gäller inte brott med fokus på etniska svenskar. Och för att förtydliga så ska det här ge tre exempel. Exempel 1. Om en muslim misshandlar en etnisk svensk, eller kristen om man så vill, är inom situationstecken bara misshandel. Men om en etnisk svensk misshandlar en muslim, ska polis, rättsväsen och åklagarmyndigheter dessutom ta reda på vad svensken har för uppfattning, tänker och känner inför islam, som alltså kan bli avgörande för graderna av straff på följd inrikt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 Om invandrare använder sig av infama invektiv mot etniska svenskar klassas det aldrig som rasism även i fall detta var avsikten. Om etniska svenskar använder sig av infama invektiv mot invandrare klassas det alltid som rasism även i det fall detta inte var avsikten. Sverige Demokraterna är det enda parti som bemöter alla lika och att alla oavsett etnicitet ska vara lika inför lagen. Och vill ni att politiker ska stävja rasismen i Sverige? Då ska ni rösta på Sverigedemokraterna år 2010. Och, och även då i kyrkovaret som vi ska ha här nu i höst. Ja, det börjar snart eh, programtiden lida mot sitt slut här. Men eh, jag vill ju då att ni går in på min, eh, min blogg där mankultur.blogspot.com, så kan ni läsa då eh, att den svenska mångkulturen är en bluff. Och det finns en artikel ur Svenska Dagbladet som jag glömt bort eh, datumet på- Eh, där står det, I konstkriget vinner skönheten. En, en eh, redaktschriftare, Johan Wenström, som skriver på ett väldigt vettigt sätt här. Man har ett par eh, målningar där eh, som är na nationalromantiska motiv kan man väl säga. Figurationer här. Och detta är ju då eh, anses som suspekt, och man kan då betrakta ändå. Man tar inte in där på museum så mycket nu mer för att betraktaren Då ska kunna få konstiga associationer till en, en, en viss ideologi som hade sin höjdpunkt på 30-talet i grannlandet i Tyskland. Eh, och eh, där kan ni läsa dessutom i min, i min blogg där, där, som behandlar sådana här saker. Att det, det är ju en bluff då för att de här, eh, den, här, den här delen av kulturen har inte. Samma status i det mångkulturella Sverige av, av konstiga anledningar Det är märkligt alltså På vilket sätt Man kan få den kopplingen Det är rätt svårt ja. att eh, förstå det, det inte riktigt. Nej det är perverst Det har mm. jag alltid sagt mm. Mycket konstigt eh, Vi kan blanda lite här Tiden som är kvar eh, Unga tar lätt på sjukpenningsfusk Attityden till fusk med sjukpenningen Skiljer sig rejält mellan generationerna antar unga svenskar som kan tänka sig att fuska med sjukpenningar är betydligt fler än bland de äldre. Och det har ju med den här eh, moralupplösningen, etik- och moralupplösningen och normupplösningen som vi har i Sverige, som vi Sverigedemokraterna, ska mm. försöka råda bort på. Ja, och det vill kanske inte så konstigt att ungdomar beter sig väldigt konstigt när, och blir frustrerade när samhället ser ut som det gör idag. Mm. Visst. Den 22 augusti ska ni inte fara till Rosengård i alla fall för då ska det bli fest. Då ska Reclaim the Street arrangera en gatufest i Malmes Västra hamnen. Och eh, ja, det, det, det är innan den 22 augusti. Sen, sen den 22 augusti så blir det, ja, reklamaktivisterna har bestämt att det blir fest också i Rosengård. Den 22 augusti då i, den, i samlingen, i, i, i stadsdelen Herrgården. Och det är ju den delen av Rosengård som är mest mm. drabbad av bränder och, och sådant. Ja, vi får hoppas att ingen blir skadad där och behöver aku, akut ambulansvård. För att, eh, som vi vet, så har ju ambulansen svårt att ta sig in i Rosengård. <fyr> <fyr> så vi får verkligen <fyr> just, hoppas att det inte sker några just, incidenter där som leder till <fyr> skador. Visst. Mohammed, ställs ut. E, Teckningen där profeten avbildas med en bomb i turbanen ställs ut på ett galleri i Danmark, skriver tidningen HD. H.D. Kvartnerport, vad det står för. Eh, muhammed blir inte utställningens huvudattraktion även om galleriet är medvetna om att den troligen orsakar mest uppmärksamhet. Trots tidigare stora protester från muslimer oroar sig. Eh, man ser inte för nya protester. Eh, så att den konstnären, eh, om inte han skulle ställa ut muhammed det är ungefär som man har en, en, en konstutställning med Da Vinci's verk att man då inte ställde ut Mona Lisa. Så det är klart att den, den ska ju med. För, förfalskade betyg från utlandsstudenter har ju blivit ett problem. Står både i svenska dagbladet från i måndags till 10 augusti och även från vårt partiorgan ST-kuriren samma datum. Det är, problem, det är många gånger problem att översätta betyg. Det kan ju vara motsatt också Det kan ju komma en från ett annat land Som har en högre utbildning än en svenska Så att det finns ju från båda håll Men här har man då kommit fram till att Man förfalskar betyg För antagligen då Egen vinning, egen vinning Och det är ju lätt och kanske bland Blå ögda intagningsinstitut, vad vet jag. De får skärpa till det där. Hur det blir framtiden sen då när de här personerna som saknar kompetens får vissa arbeten, mm. läkararbeten eller liknande, viktiga jobb. När man behöver kanske kunna det svenska språket. Det blir inte så roligt. Äh, ja, jag är ju Marin inte intresserad här, så att man har faktiskt hittat ett vrak, eh, hittat vid värmde. Ja, det är inte din kommun, det är ju Nacka du bor i, Klok, Ja, okay. just det, det är grannkommunen. grannkommunen ja. Ett mycket välbevarat vrak har hittats i Stockholms skärgård. Eh, antagligen är det ett holländsk flöjtskepp från tidigt 1600-tal. En syster till spökskeppet som återfanns utanför Gotska Sanden 2007. Eh, att göra två så intakta fynd är nästan för bra för att vara sant, säger Johan Rönnby, professor i marin arkeologi vid Södertörns högskola. Vi har ju som bekant i vårt bräckta vatten så har vi då ingen skepp, skeppsmask. Därför så kan då eh, förlistade fartyg i flera hundra år hållas eh, tämligen intakta. Eh, tyvärr så vart ett skepp förstört. En brand förstörde eh, en replik av det holländska 1600-talsskeppet prins Willem. Eh, det är en kopia alltså. En, en replika av det tremastade fartyget som byggdes på 1980-talet och var under många år förtöjt i Nagasaki, Japan innan det återvände till den holländska hamnen den helden 2003. Det ursprungliga fartyget byggdes 1649 och var då det största i det holländska handelsflottan och orsaken till branden är inte känd. Så det var ju väldigt, väldigt tragiskt. Ja, vill ni skriva till oss så är det SD box 20085 104 60 stopp Holm. Och eh, vi, ni kan också e mejla då det infosnabela Så Staffan Arnberg och, och David Bergqvist, vi tackar för oss den här gången. Mm. Och jag tycker faktiskt det är på tid att vi ska avsluta den här sändningen med en uppfiskande mark, den svenskaste marken av det svenskaste. Nämligen under blågufana då självfallet, en komposition av Viktor Vidqvist och den blev under beredskapsåren på 40-talet något av en svensk nationalsymbol. 1976 upphöjdes den till honörsmärk för armén och spelas därmed i, i samband med statsbesök och i andra betydelseföra sammanhang som rör Försvarsmakten, säger vi här på Radio Esti, augusti den 15. Mm, mm. Ja, så vi tackar så mycket för oss och hoppas att ni återkommer nästa vecka och lyssnar. På det programmet. Ja, lyssna nu och njut på underblåguld Hej då, vi hörs. Hej. Hej.